Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, al-Hamdu lillahi, rabbi lillahi, lebin, wa salatu wa salamu ala nabijena Muhammed, wa ala alihi wa sahamihi wa salam. Në derëse në fundit të libri shërho l-mumte, betëm i lezu edhe qërshtje uh, të fundit që i siala autore, Allah më sheroft, në lidhja me ujnë përpastur. Dhe filluam i lezu edhe në disa qërshtje që kanë bëjnë me nëgjërat përselat njeri ju ka të dëshimë, Edhe vazhdanë thotë, më i nishtabahë të ahurën, bina gjesin haru me istema'luhuma, valem jetë harra, valem ju shtaratu li të tejemu me i rakatuhuma, valem khalëtuhuma. Thotë, nëse njerië është i dëshimtë, një uj i cilë është i pasër, me një uj i cilë është i papasër, po bje në dyshim se cilë është i pasrët edhe cilë është i pa pasrët atare ka të ndaluar që t'i përdoar ato dhe nuk i lejohet që t'hollumtaj apo t'i analizaj se cilë është i pasrët edhe cilë është i pa pasrët dhe nuk është kësht që përvemar të jemum në këtë rast mi derë këta dy ujë uj, apo mi prëzi pra autori këto munas sharon që dhe se njëri ju i ka dy ujë, dy enë me ujë njërë është tahur, po që është i pasër dhe që e lejot me mora abdesme të kërse tjetëri është i pa pasër atëra autore për thëtë është haram është e ndaluar që të përdorën këta dy ujë nga se mu largupi i pa pasërtis është obligim dhe kjo nuk arrihet të realizohet veç se duke mos i përdoru këta dy ujë, pra duke mos nuk kjo arrihet vetëm atërë kur lërgohen për i tyre. Pra ndaj, ajo gjë që obligime nuk plëcohët veç se për me saj, edhe e bët obligime. Pra kjo është aj argumenti nga aspekti i holumëtimit, nga aspekti i, i logikës intelektet shëndosh, me cilën kanë argumentu të kanë argumentu pra djetartë. Mirë po mund të argumentojmë edhe me disa hadithën. Por shamën me hadithën çë transmetohet de Bukari dhe Muslimi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë një njeriu të një personit i cili ka gajtu, pa kaqojë xhah, edhe nëse do të thonë djohu që lëndojnë në ujë, ka thënë in wajadtuhu ghariqan fil ma fala ta kul fa innaka la tadri al ma' qatalahu aw amsah muk, do së gjën djohun ton të zhrytur në uj atër mëseha ka se të nuk e din a ka ngordur përshkak të ujit pra përshkak që ka ra në uj apo ka, ka ngordur përshkak se ka goditur shi gjeta jote po është të, do thotë një tjetër thon, edhe kjo hadi i thraspetohet dhe Bukhari edhe jo muslimi edhe më gjette me a kelbik e kelbën gajra falat e kul fejnë në kena tëdri të ejuhu ma kateluhu nëse Se bashku me qenin tonë, me celin ke gjahtu, pro, e, e ke lëshu, për me, me, me zën gjahun, së bashku me të gjenë edhe një qen tjetër, që së është i joti, atër mos ha, preja ti gjahun, nga se ti nuk edhin cilje prej tyre e kam bita do. Pro, në këtë rast, pejga mire, salallasën, po në urna që i mu lërgu për këtyre gjërove, që janë të të shimta, pro, kërë ne nuk edhim, a është halal e lejuar, apo është haram e ndaluar. Dhe autorit bë thët, u e lem e të harron, këse rase, kër i ki 2 enë me ujë dhe po dyshon se cële apri tyrë është e, e pasrë dhe cële është i papasrë, atër thot, mos me inspektu fare ujën, pra mos me hulumtu, mos me analizu e kështu më radhë, pra më, për me dalu cële është i pasrët dhe i papasrët. Pra, se si pas kështë i mendimit autorit, ne do të larguhëm tërështë, për këtyre 2 enëve me ujë edhe nëse kemi fakt ose prova, ndihim se cilat mundën më nga të regu se cilat për i tyro është i pasër, a cilat është i pasër. Kjo është mendim i njohur në medhhebin të imam Ahmetit, medhhebin të hambeli. Kërse imam Shafi, o Allah, o më um sheroft, në, në këtë rastat dohet me inspektu, ose dohet me analizu, dohet me shyrtu, edhe me gjithë se cilat është i pasër, a cilat është i pasër. Qështë e përmën kë Ella këtë mendim i Imam Shafiu është mendimi i saktë. Edhe ky gjithashtu është edhe një mendim tjetër ose mendimi i dytë në vet me dheben Hambeli. Qësa Peygamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë Ibn Mesudit radhiyallahu anhu kur ka dyshu ka pas pranë çështën kur ka pas dyshim në namaz, ka thënë dha shekte ahadukum fi salatihi falyataharras sawab thumma al-yabni alayh. Kur dikush prej jua dyshon në namazën e tij, profesor ka thënë let ta zid eh pralet le ta zgjedh le ta holumtoni let, edhe le ta zgjedh at mendimin cilen me, ose at numrin cilen është kë që mendon që është i sakt. Po numrin e Rekoda është i kë mendon që është isakt, pasa i sakt. Pastaj thot le të le të vazhdohet në vazhdimin e namazit me më kët mendim ose në këto numër cilen e ka zgjedh. Do kjo është një argument nga aspekti fatormb nga aspekti e hadisave që ne vërtetojmë do na pohon që lejohet në gjëra të dyshimta në më pas te harri pra me, me, hullumtu, me, me cila, e holumtu me analizuar dhe me zgjedh atë që na duket që është më saktë. Edhe për këtë çështë kemi edhe argumente tër. Pra kë, këtu ishin ne kemi argumentet për e therrë, mirë, po kemi edhe argumentet edhe tërë që është thavar i po nga nga aspekti i shkurtimit pra studimit të kësoj qështje, dhe do thonë argumentët ërse, priparimeve dhe regullëve që janë pra të vendosër o prej djetarve, ërse nëse njëri ju nuk mundet, pra ka të pan mundur me vendosë, me qenë i bindur për një qështje, atër këthejhet të aje që një e dhe valjeve të allënë, pra të mendimi tina, aty ku jam rmanja me shumë që është e sakta, po ka nën mendjat i ma shumë që kjo është e sakta. Edhe në këtë ras, cilën për e si lautori, pra është e pa mundur që njëri ju me vendosë, pra më ka një bindur edhe me vendosë, se cilën këtë ras është u i pasrë dhe apo i papasrë, e, pra ndaj, pra këthejhet e gale betodhonë, këthejhet e qështja e mendimit e ti, aty kuja mërmandja më shumë. E kjo është ajo për cilën po flasëm se që u përmanë hadithin më lartë, pra që është e harri, pra me zxedhë, me, me ose numrin më të sakta këtu më rreth. Kjo çështje është, të cilën po flasim pra me veprumë, me, me ndimin ton, pra aty ku anon mendja jon më shumë kur kemi ë prova ose dëshmi për rrethana, të cilat na tregojnë se ky u është i pastër, ta huaj kë kurse tjetër është i pa pastër. Qase në këtë rast, pra kjo çështje është pra në ose ose për atyr rasten kur e pranon që të ketë cilësi zgjedhje, pra me zgjedhat që është më më më e saktë. Ose do të thotë me holomto, me analizo, me inspekto me zgjedhat që lë është këto rast të pasur, atë që është i papastër. Ose shkak këto tyra provave ose për shkak të këtyre rrethonave, pra prova ndihmëse, që natyrën ndihmuese që është i pastër, atë që është i papastër. Mirpo nëse nuk kemi kësi rrethona, nëse nuk kemi kësi prova, për shembull Të dy anët që janë vendosur këta dy uje, pra uji i pa uji i pastër i papastër, pra të dy anët janë të një lloji, kanë një të njëjtën ngjyrë. Apo në këtë rast a lejohet, pra që ne me pas kësaj si lloji të harri, pra me zgjedhur se cili është i pastër, cili papastër, cili pronë në këtë rast me me përdor pra analizën e kështu me radhë. Disa dia tokë kan thonë në këtë rast nëse VTO ndiyet më e qetë në njërën për i këtyrë dhe dy ujërave, pra ndi është me qetë që kjo është i pasërti, a thërë le jodhë me përdojrë dhe me marabdes. Qështë e ka përmejnë këto Fënë në mëgëni edhe në mëgjmu të imam në ujët. Dhe këta djetuar kanë bërë pra, këjas, kanë bërë krahësim, analogi, me rastin kërë njërju e ka, pra nuk e ka të, të qartë se nga është ana kiblisë po i përzihet, edhe nuk e dy nga është kibla. Edhe kërkon në për, për argumente, provë, shenja për me gjetë, mirë po nuk mundet, bost tyre shenjave, provëve, e kështu më radhë me gjetë. Ather, këta djetarë thonë, a i falet në aton ka ndihet me i qetë, dhe thot nevësi një, një, ti, për shpirit ti dhe zemrat ti ndihet me i qetë, që anë e është kibla da i thonë edhe në tetrasin që është meneve njeri ju e përdor këtë ose vëpran këtë mnyrë pra ato i ku në dietë majqetë në cilin u në dietë majqetë zemrë dhe shpirtit i e, e, e dhe thote e merë dhe më, e përdor për abdes se si do qovë dhe më thonë me përdor njerën për këture dy ujra dhe në kësi gjendjë ose kësi rathane për cilin po klasëm pra në këtë mnyrë po ato i ku njeri e në dietë majqetë E argumenteve mirë, po çu thotë shoqë i themi ja Allah më shumë, kjo është më mirë se sa më kalu edhe më marr të jemum. Po pra është më ndim më mirë me veprumën tonë se sa më kalu të të jemum. Dhe autori pastaj po thotë, nuk është kusht që para më marr të jemum me një mi derë këta dy ujë, ujra apo me përzij. Pra po autori po thotë në rastin kur ne do të heshim dorë edhe klargohemi prej këtyre dy ujrave, eh, edhe të marrim të jemum, atëherë nuk është kusht Çem i derdh atë ose mi përzi. Për shembull, një njerëz i, i ka 2 anë. Njëra për këtyre do janë me kohë të pastër, kurse tjetri është ujë i papastër. Mirëpo ai dyshon se të cilapër këtyr 2 anë është uji i pastër te këtu më rato. Atëherë çështam deri tash e ka obligim me heq dorë prej dy në më largu edhe musë për dorë. Në sa, thaltaj, dhe mos mi përdor. Mirëpo nëse ai thotë ai çfarë do të bëjë në kët rast? Ka iku anamozet po do po dëshironi më fal atër e thejme, mërë të jemëmë. Ka se ti në këtë rast nuk ki mundësi me përdor ujin, përshkak se uji pasër është i përzirë me ujin e pa pasër. Pra daj ty në këtë rast përshin, fjallë Allahus, më të talë që ka në surën majde, përshamu, na jetën e gjartë, felem të gjidu me enë, fe të jemë me mënë, e se nuk gjeni uji, atër mërëni të jemëmë. Mirë, pa po, është kësht që para se me mërë t Më intereso këto dy anë me ujë apo më përzi këto janë dy mendime dietore. Pra po, ndoshta hemi hanëli. Po që autori po e mohon. Po nuk është kusht që më i der ato ose si më përzi. Në këtë moment autori po dëshiron me me u kundërtpërgjigj mendimi tjetër. Prandajse, do të thonë nuk do të kishte dobi pse autori më sjell këtë moment, mirëpo përderisa po e mohon, po that nuk është kusht atëherë po i kundërtpërgjigjë mendimet e atyre dietore të cilat e kanë kundëzuar që këta dy, dy ujra në këtë rast do të derdhen ose do të përzihën. Kjo është në mëndim tjetër në medhemi në hambili. Dhe ata, pro a ta, pra, i mëndimin tjetër e ka në rësetu, mëndimin e tyre duke thënë se nuk ka mësi që njëri ju me marrë të jemëm përderi sa so, të derë këto dy enë me ujshën. Në këtë rast e i logaritet që në realitet nuk ka ujë para vetës, por nuk existon ujë para ti që me marrë abdesë edhe hynë të fjale Allah që e lezumë më lartë pasë do të mi përzi njërë që do thot me qenë i bindur që këvuj është i papasër dhe nuk i lejohat me përdojrë për abdes si do qovë dhe fanë, mëndimi i, i autore të një shala është ma isak të dhe mirë po ne më lartë por në derëse në kalumë e kemi mësu që nëse është eksiston mundësia me pastru njërin me tjetërën në krahas njërin uj me tjetrën atëherë do të kem për detyrë mi pastru. Edhe nuk kalojm të të jemumë ose nuk është nevojshme të marr të një farë. Çështja është kjo. Kjo është nëse këto 2n qelulat janë këta 2 uj, po njëri i pastër, njëri i papastër. Mirë, po 2n të arrin atë sasinë më të madhe të ujit. Ço kemi përmand në dersën si e kaluam. Po pra 2n janë përmbi kollet e ynin. Atëherë do një njëra an të tja shtojnë tjetrës. Pra ujën e njerë i tësë, anë të hedhëm dhe të, të derdhëm bi tjetërn Edhe në këtë mënyrë, pra ujë që është i pasër, e pasëran ujën e papasër nëse largohet Pra papasërtia, nëse largohetaj, ndryshimi ujë që është më bërë për shkakt papasërtis pa Pra ndryshimi i tipareve apo i vetive të ujën Pasaj e autori i vazhdo në, silë, në silën me selin tjetër sot më në shërbëh pa tahirin towadda minhu ma wudu an wahidan min hadha ghurfa w min hadha ghurfa min hadha ghurfa w min hadha ghurfa w salla salatan wahidan desu ui pastor është pra njeriu është ndyshim mes ujit pastër që është tahur dhe që njeriu më mor abdes edhe uji që është tahir pra uji tahur te ky njeriu ka dyshimë edhe është përzier, pra është në, i dyshim me ujin që është i tahir. Uji i tahur, kimi thonë, është ai i cili është i pastër pra dhe të bën pastër ti për të lejohet me mora abdest më do, kurse uji i tahir është ai i cili është i pastër në vetën e tij, mirë, por nuk të bën pastër ti, prandaj nuk bën me me mora abdest ose gjol pritti. Autorët thonë se uji që është tahur përzihet ose i dyshim me ujin që është tahir. Atëherë thë do të më marrë abdes për i këtyre dy ujrave Një abdes të vetëm Po për njëre të të e merë një grusht me uj Për i tjetër të e merë gru, një grusht me uj dhe falë vetëm një një ambas e, Kjo që është ja ose kjo mesele Nuk shqyrtohët ose nuk sotjohët Si pas mendimit ma sakt cëlen E ka s'jel imam ima u thëmini Allah më shëroft Pa shë e u thëmini Allah më shëroft Pa e ka sakt su E ka s'ak su Se mendim, se mendim më saktuar se nuk ka, nuk ekziston uji i tahir. Paqë është i pastër, mirë po pa nuk doan ty të mirë pa, do të bëntë i pastër. Mirë, po domthon uji është ose është i, i pastër ose është i papastër. Mirë, po pa, kjo çështje në këtë rast, ë ndërfutet edhe duhet studiohet edhe të të, të, të shkurtohet nga aspekti i mendimeve të mëlhëve të hambeli, të cilat çështje kemi padrit, të cilë do më mendim mëlhëmbë i cele të cilë kemi padrit tash e do thotë i ndon ujrat me tri lloje uj që është tahur, që është tahir edhe uj që është negjes, pra që është i pa pasër. Shambulli, si pas mendimit me thejmit hambiliosht, e kemi një uj, ose një en me uj në cilin, a i cilë është gjuar pe gjumit të nates, e ka futur dorën e ti. Pra ka qenë pa abdes, edhe ka futur dorën e ti. Atër qështë e kemi marë, si pas me thejmit, kju u logaritet tahir. Po shtë i pasër në vetën e ti, mundet mu pë gjona mir po jo për abdest. Nuk të mund të pastëti. Po nuk lejohet me mora abdeston se gjosin. Kurson në, në teatër kemi një enë me ujë e cila do thotë ka ujë tahur. Edhe ky është i dyshimtësh, i cili pritur është tahur, i cili është tahir. Në këtë rast autori do thotë ai nuk ka nevojë fare me inspektuesë me analizu këtë dy ujë ta dy ujëra mba si, si pas me dhejmir, pas ka nevoj fare mi, mi analizu se si, mi studiu cilë është tahur cilë është tahir ësht, as nuk ka nevoj e, do thot me marrë temo mirë pa e përdor në këtë ras përdorimi ujë tahir nuk e dëmë të në fare pa është e lejume përdor përdalim prej meselis që është që e përmenu ma lartë kur je i dëshënd mes ujë të pasrë dhe të pa pasrë kase nese përdor një papastër, do thonë për roba jote e papastër kur kur sër shpërkatet me, me atë ujë, gjithashtu do thotë edhe trupi jote që shumorë. Mir po në kët rast kur kemi dy ujinë është tahir, njëri tahur, atëherë autori thotë merr abdes, me, e merr një abdes piktorë dy ujrave. Për një një njërin e të mbarnë grusht, për tjetrin grushtin tjetër. Ndërsa ti kur e klason, do thotë kur e e thefondon abdesin, jeni bindur që pra ke marrë abdes me uj që është lahur e në këtë rast pra abdes është isakt nëse dikush thot pse mos të marrë me abdes do thot për njërit uj abdes komplet të plot kurse për i tjetrit do thot gjela është një abdes të plot komplet përgjigjën për këta është se kjo nuk është nësak nga 2 aspekta e para është se nëse vepran kështu atër kër i përfondan këto 2 abdesë do thot Në fond, kërdel edhe i kërrujnë këto dy abdesa, prapë këme qenë dëshim. Këme qenë dëshim se cili ka qenë ujë të ahurë që le është tahirë. Edhe pra, në, saj përket njëtet, në adhorime edhe në abdes këtë rast, nuk lejo që një rjo, me hy në adhorime duke pas dëshim. Aspektet dëjtë është se nëse mërë abdes të plotë prapë e një ujë, ujë të parë në këtë rast, edhe po supozojmë që është ka qen Pastaj merr abdest plot prej ujit të dyt, edhe posupozojmë që ai ka qenë i tahir. Ka mundsi që njeriu me gjatë abdestit pra mëkon i vendosur kur e merr abdestin e parë ose do thot me me, me armor mendja tina, prandaj me më mendja timë shumë që uji e çel në ka përdor. Pra në abdestin e parë që është tahur kur i ka e ka pra kur e kalof fytyrën ka qen ujë i tahur. Mirpo, pastaj do thot me më e marr më ne se kur e kalof fytyrën ose më shkum mendja se kur e ka kur e kalo durrt, po pra, s'pore kur e kalo durrt me qen tahur, ka qen ujë i tahur. Mirpo kur e kalo fytyrën kam shumë mendje se uji është pra tahir. Kur s'ne hapdesën e dytë që e ka marr kur e ka përdor ujin që është tahir, kur e kalo durrt prandaj meqenëse ky uji është i tahir, kur i kalon duart, atëherë meqenëse i vendosur apo më shkumendja se ky është uji i tahir. Mirë, po kur i kalon fytyrën, më shkumendja ose do thotë më mërmendja ose më shkumendja që është uji, do thonë është uji i tahur. Në këtë mëri bie që pastrimi i fytyrës për mesilet do thotë është realizuar se e ka arrit pastrimin, ka ndodhur më pastrimi të duarve. Edhe këtë mjërë po është prisë rënditja që se pas me dijë mësak të është obligim në abdes Edhe e, nuk mund të thuhët që kër i bëjmë bashkë të dy abdesa pro nëherë e morëm për njërë i të ujë në abdes pasaj për njërë i të ujë abdesin tjetër njërë ju në këtë mjërë pro arrin tjeti bindur Gëse pa tjetër që kër e vepron njërën ose gjithve primet të njërët a i ka, ka me posë d Se do të shoftë autorët plotësisht në këtë mënyrë kur të marr abdes, do të më fal vetëm në namaz, dhe jo namazet e tjera. Dhe sa diatorë kanë mendimin edhe kanë thonë se në herë që të më marr abdes, pastaj me njërin ujë, pastaj më fal, pastaj do të më marr abdes me ujin tjetër edhe më fal prap. Në dyshajtë të bindur, seniorin për këtyre dy veprimeve që ka vepruar, pa ka marr abdes saktë edhe na ka ka falja në namaz saktë. Mirë pasë i pasë mendimë me sakë që e kemi përmenë këtë qështë i pra, mendimit që e ka zjedhë që u thëmini e si mendima i sektur që këtë qështë i farë nuk hynë në këtë tim pra në, në bazë në origin hynë farë këtë nga se pra ujë nuk është tahirë pra ujë os ose është tahur ose është i papastër pra në gjithë pasaj autuar i sil në tim në, në, në qështje që nuk nërlidhën me këtë tim thotë më i një sht Binegjësi bine, Ou bine, bine, bine, muharrëma Salla fi kulli thobin salaten Bi adedin negjës Ou il muharrëm Bi adedin negjës Ou il muharrëm Vazade salaten Nëse njëriju Ko robat pasër ta Mirë po këto roba Pasta i është në të shim Edhe i përzihin me robat e pa pasër ta Por në gëtën cilë është pasër Cilë është pa pasër Apo me robët tjera cilet janë haram Që janë të ndaluarë Atërë thot falet Në të Në të gjitha të robë Që i ka Sa është numri robët pa pasërta Apo numri robët që janë haram të ndaluarë Edhe është ta një namaz E shtë ta një namaz E falin namaz shtes Kjo meselje Po kjo që është e që shpeshom Dërlidhët me temen e robët Atë johntë ose do të vijë pra inshallah me neve te tema e mbulimit të avretit që është për kurset e namazit. Pra nuk ndërlidhet me këtë temë. Mirë po, pra nganjëherë dietarët veprojnë këtë mënyrë, pra dalin prej temës dhe sillin çështje të tjera. ëë më më shpjegoj diçka më shumë, me dhon pra shpjegime shtesë, qarrime shtesë e kështu me radhë. Po ndryshe, do të thon tema rrobave nuk ndërlidhet me çështjen e ujit. Për po shembull për këtë meselë kërçëshe që ka sill autori është, nëse një njeriu për shembull i ka dy rroba. Në njërin për rrobën din, pensom edhe që njëra prej tyre është e papastër, kurse tjetra është e pastër. Ai dëshiron me vesh, do të them, më bëluam vërtetën që me hy namaz dhe më fal. Mirpo pasai ka dyshëm. Cila është e pastër, cila është e papastër. Autori po thotë, do të më fal. Ma është sa është numri robat të papastr ta, edhe me shtu një namaz. Nga se që do robë në cilën është falj, egziston mundësia që a ju ka qenë robë e papastr, dhe është falj me robat papastr, edhe nuk, nuk u pranu namazit. Dhe pi kushtëve të namazit, është që a ju mu falj me robat pastr ta. Edhe nuk ka mundësi, pra njeri mu falj me një robat pastr, në, në në njërë të bindur, përveç nëse ve pranë kështu që shësa u tolën për shambull, nëse njëri i ka 30 robat pa pasër, ta edhe një robët pasër. Virë, por nuk e din, cila për këtyre 30 e një robave është e pasër. Atëherë, do të më falë 31 herë, ose më falë 31 namazë. Por gjdo vakt, por gjdo ko. Kopto, atë kja e, vjen në atë formën që jithojnë arabisht fardën, nëse ndodhështo. Por në mënyrë, ë do të hipotetike, si çështë hipotetike për ndysha njeriu, do të thotë kam mbushim e lënë si në rrobë dhe më fal. Apo me ble robë të e më bleni rrobë tjetër. Ne kështu mradh. Mirë, po nëse nëse vjen, do të thonë në nëse rrethana që s'ka mundësi më do të thotë me me lënë rrobën hiç ose më ble tjetrën. Atë r vepron kështu që po thotë automori. Mirë, po asa këto është edhe në këtë rast, thjesht janë më lart të çështja ujrave, ai do të ë me me janë e lezu, me shqyrtu, me inspektu këto roba, do dhëmë, në bastë të proave, në bastë të argumenteve, pra me arritë, në porfondim se cilja për këty në roba është e pasër. Prandaj nëse, mendjatë i anonë më shumë nga njëra robë, që ajo është e pasër, atër falit në atë robë, edhe namazin e këtë regull nga se Allah subhëtële nuk, nuk e ngarkon njerim për të imunësive. Dhe Allah nuk e ka bo obligim njerim që me falë namazin tyherë. Më vonë s'i dukosh prapë para ashtëm pyetje thotë a ka ekziston mundësia që mm, pas pasqojë analizë ose pasqojë humbtimi shurtimit që kemi ja kemi për ksoj këto rrobave që njeriu mu fal me rrohtë papastër. Do të thonë përzija është po ekziston mundësia shumë e vogël. Mirpo kjo është në mundësinë njeriu të, me të. Pasaj, njëri ju më vepru këtu. Pastaj njeriu mu fal në rrohtë papastër, kur është e domosdoshme, pa rasti e domosdoshme, atëherë mendimi i sakt i detaktorëve shë lejo të mu falë kësaj rasti. Edhe namazën e ka regullë, s'ka nevoj me përserit, edhe pëse si pas me dhejbët hëmbili, ata kanë mëndimi që do të mu falë e pasaj me përserit namazën. Po sërëm, përshamu, dhe se subozohë që e, një njeri është në shkretir, edhe s'ka me vete veç se një robë, edhe a është e papasër, edhe nuk ka ujë ose në një gjithë tjetër me cilë mundet me pastru atë ujë, e, atë robë, edhe qëndronë brana atë vend një mujë, Rësht Atër, si pas me thebet hanbeli Dohonaj do të mu falë Me këtë robë pa pasrë e ka obligim Mirë po do të mi përsit pra të Pasaj gjitha këto Namazë e pasi që Ta pasronë pra robën pra gjitha, Edhe në këtë rësonë e ka obligim Që prapë mi përsit gjitha këto namazë Pse në do të mu falë nga se sëta Ka ardhë koha namazit Edhe e shtë rënduar me krynë Me falë namazin Edhe do të mu falë Mirpo e përsërit çdo namaz nga softu në në rrot pa pashtër mirpo kë mendojmë është i dophtë. E saktë është ajë katër softale të nuk ka nevojë fare të përsërit namozën. Kur sëvetë këta dietatorë të 1000, hamilin Allahin shoft, e kanë mendimin që njeriu në, në namozën e frikës, po kur është përball armikut, ëh nëse detyrohet të u fal me armë të cilat ka pa pashtërti, pa cilat i bart me veti, atëherë ai nuk ka nevojë të përsëritë në atë namaz nga se kjo është përshkak të domës dëshmiris. Përnda e dhe këto thejemi, e njëte domës dëshmiris e këzistan e kësto. Përndu ishe që sh farë është në mundësin e njëri jutë me vepu tjetër. Pa është, është darur është domës dëshmiris që mu fanë këtë ropë dhe namazin isha Allah. E ka të regullë. Autore pasaj thonë gjela shtoni se ati e ka të paqartë se cila, është, cila robë është e pasër apo haram e ndalu Pra, e ka është i dëshimt, robat që i ka të lejuara, ju kanë përzirë, edhe i ka, ka është në dëshimt se a është këa pra, robat që është halal, që është lejuar me ato që është haram. Kjo meseli ka dy e, aspekt ose dy forma, dy mënyra sësi mund nëndodhë kjo. E para është që këto robat tjenë haram të i ndaluara pa shaksë Allahu subhanahu taala pra ngase është në pa, haram në raport me drejtën e Allahut. Çështë është mendoftësh. Po mendoftësh siç e dim për burra është haram me vesh. Po nëse njëri u pshambli ka 10 rroba me mendoftësh i cili është natyral kurse një rrobë ka me mendoftësh i cili është artificial pron industrial. Dydi, se që i dytë siç e dim pra lejohet mo përdor edhe me vesh. Mirë po këj ka, pas taj, do sot është në dëshim. Nuk den se cilë për e këtyre robë ka mëndafshin që është natural, cilë për e këtyre pra ka mëndafshin industrial. Atër, si pas autorek, do të mi falë një më dhe namazë. Një që atë jetë, jetë i bindur që njerën për e këtyre namazë e ka falën më robë që, që është halal, që është të lijuar. Kurse hmm, forma dytë, ose pamja dytë e kështë e është rroba që është haram për shkak të hakut apo drejtës së njerëzve. Njëri, por shalom, në njeria ka në rrobë që lënë ka marrë dhunshëm për pe një personi tjetër, të të po ja ka marrë me forcë me dhun. Kurse në rrob tjetër të të është rroba e tij, që është pronë e tij. Mirë, por pasaj ka dëshëm se të cilat fre këtyre rrobave është ajo që do thotë që e ka e ka, ka grabitur, pra ka marrë dhunshëm pi tjetër do të, të, të cilë është ajo që ka qenë e tij, po pra pronë e tij. Të. Atëherë sipas autorit do të më falë sa ush numri i rrobave që ai ka marr, pra jo se i ka vjedhur, se i ka marr dhonshum. Pi të tjerëve edhe e shtonin anas. Nëse dikush thotë, "Cish ka mundsiç ai mu fal me një rrobë që lëshë te teatrit?" Po pra, kë ka marr dhonshum mir, pa është pronë dikujt tjetër? Ai bije kjo që kë ka përfitu, pi pronës së dikujt tjetër pa lejen e tij, pra që nuk lejon Islam. Përgjigjja në këtë rast është se pardurimi i pronës së teatrit në kët rast është lejuar për shak të domës dëshmëris Për këtë arsye A i tjetëri e, Ka garantës Pra i lejohet e, Që me kërku dëm shpërblim Pra roba tina Garantoat edhe i lejohet ati tjetëri Që me kërku dëm shpërblim nëse kjo e dëmëtan robën e ti Apo nëse kjo e abdikuj tjetër A robën Po shamull Kun drejt një pages e kështu marat Pra hakova se drejta tjetërin këtëras nuk humbët Mirpojan kjo çështje, e saktë është çështja më e lartë që njeriu do të këto rroba me me me analizu, edhe me ard në përfundim, edhe aty ku ja marr mendje atin, po anon më shumë mendja atina, që ajo është rrobe, po që është halal, e lejuar për të. Falemtur tatë, edhe nuk ka kurfar pengese, namozën e ka nëshallat të rregullt, edhe nuk ka ne ulim përsërit nga se Allah, po nuk e ngarkon njeriu për të i mundësive. Edhe nëse supozojmë që ai nuk ka mundsi që me orënë kësi përfundimi, po me gjithë inspektimi, me gjithë analizën që ja bënë atyre rove, së mundet me orënë përfundim, s'ka prova, s'ka dishmi argumente, do thotë ndihmë se që me, me orënë përfundim që kjo është roba që është më bahë, që është e lijuar, atërë falënë në njërën për këtyre robave, qële në të shironaj. Nga se në edhe në këtë rastë, në ime qaj, do thot është i por kemi të bëjmë me rastin e domosdoshmërisë. Është i detyruar mufall nga se ka har kuha namazit. Edhe pra, është i detyruar mufall me një rrobë, pse është haram. Inshallah namazin e ka në rregull, edhe nuk ka nevojë të përsërit. Edhe pse kjo çështje, pra, si çështja e sa i përket saktësisë namazit ku njeriu fallet në një rrobë që është haram që është ndaluar, ka mos pajtim të zgjotorë apo në namaz apo jo. Edhe për këto inshallah do të flasim kur të vijë koha pra, kur të flas kur do të flasim për kushtet e namazit dhe pas kësaj në autor i pasaj sjell temën një temë tjetër që është në këtë kapitull. Pra kemi pasur kapitullin pas startis, pasaj është tema ke tema ujrave, pasaj është tema e dytë që sjell që është babul anje, po tema e anëve. Ne për këto inshallah do të flasim deri në nësha Allahu alem. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa Vass ajma'in.